Varför att jag alltid var med skimbraller när vi ska prata? Jag har ingen aning, jag har aldrig skimbrallor på mig. Mm, nej. Alltså jag gjorde några skimbrallor när jag skulle turnera med Obruk 1994. Mm. Eh, då skulle jag ha skimbrallor på mig. Och då var jag på lederverkstan i Stockholm. Mm. Det, det var en, jag jobbade med en stylist då. Som, mm. Den är enda riktigt, det kanske man inte kan säga när man jobbar med. Mm. En, en så på riktigt stylist som verkligen mm. syr upp. Okay. Många stylister går ju upp på NK Och bara ja, ja. plockar lite kläder Lånar, ja. ja det kan man göra själv liksom mm. I princip Nej, Kanske att de har lite bättre koll mm. än vad man har Men den här stylisten hon sydde ju upp allting liksom. Hon hade ju idéer om Vilka scenkostymer Och det var så jävla liksom, genomtänkt mm. Och Då så skulle jag ha ett par på mig Så då åkte vi upp till Lederverkstan i Stockholm Det ligger på söder, nu kommer jag inte ihåg på Rosenlundsgatan tror jag att det ligger mm. Och det är liksom en, en källarelogg och det är så jävla, de, de, de är verkligen proffs liksom som syr skinn. Mm. Som kan hela grejen. Mm. Och om man har lite lite, är man lite, så här, lite kompis med dem, då får man också gå in bakom och titta på deras, hela sadovdelningen med massa mm. alla skinn, upphängningar som man blir upp. Spänd i luften och sådana där gul. käpps Där man bara visar röven Och mm, skinn mösket, Alltså en det. BDSM-avdelning Ja, riktigt, liksom så Kul. jävla Mycket att välja Fan på och, och jag glömmer aldrig när de skulle ta grenmåttet För de har ju aldrig, någon har tagit så bra gren, Grenmått på mig Niga. någonsin Som jag hade de där skinnbrallarna Och så är de ja. uppsydda De är gjorda efter eh, Levi's 501 mm -hmm. Så de ser ju skit koola liksom. Jag har kvar dem. Jag vill ha dem. Men jag hade ja, vi kommer dit sen. Mm. Okay. Men, och, och så hade jag dem i oro Och de var ju så jävla fräna liksom. Ah, och, och här om året så, så tog jag fram dem i, för jag har ju samla jag har sparat kläder sedan, i alla fall 80-talet mm, någon gång senkläder. Mm. och då tog jag fram de där i och provar dem och de var så jävla. Jävla fula wow. Inte så mycket för lederverk hade gjort ett stort dåligt jobb Utan att de töjer sig såna där Skinnbrallor Så att de mm. var ju stora Och så förmodligen har jag gått ner i vikt mm. också Så jag väger inte lika mycket Nej. Så att det var liksom Det var en Det, det är så här med gamla grejer Att man kanske inte ska plocka fram dem i ljuset igen För de får en helt annan en helt annan betydelse Jag tänker på gramofonskivor till mm. exempel Eller filmer Som jag såg om eh, Magnolia En film som eh, gjordes på mm. 90-talet någon gång En sån här långjävla film ja. Som man tyckte var så otroligt bra mm. Och så fantastiskt om inte de fick Oscars Typ för årets bästa film Ja det är film. ju en kultfilm ja, liksom. Och jag kollade på den och den sög så sjukt <laughs> Det var så liksom Fula klipp och fult filmat Och allting, det, var, det hade hänt så otroligt mycket Men kan på... man inte älska den för det då? Jo men jag blev så chockad ja. Över att, för det här var ju en film som var Man tyckte bara, det här var verkligen en Edgy film, mm. riktigt cool Liksom mm. och den hade inte, i mitt tycke, överlevt. För det har hänt så mycket under, ja. under de här åren. Med sättet hur man filmar och allt, ja, det. special effects och allt det där. Men så, själva liksom storyn kanske höll då Ja, men det är ju en jävligt konstig story. Ja. För det är ju liksom 20 olika berättelser ja, som vevs ihop lite där halvbra. Men vevs, <laughs> vevs ändå ihop till, mm. en, till en film liksom. Mm. Och tillbaka till mina skinnbrallor där som, som var... Som var så sjukt coola och som nu är bara kuriosa. Och när jag mm. tar på mig dem idag, då typ skäms jag över dem. Ja, Jag tror att jag, jag, tror att jag kommer att se otroligt bra ut. Ja, det dem. är möjligt. Men det finns någonting med skinnbrallor också, tycker jag. Mm. Att skinnbrallor kan man ha när man är i din ålder. Mm. När man är typ mellan 20 och... 38 kanske, 40 mm. Då kan man ha skinnbrallar mm. Men direkt när man kliver in i den vuxenvärlden liksom Och ska vara mm. lite så här tjej eller tuff kille Och kommer i skinnbrallar mm. Och är lite för gammal Så blir det inte coolt Det, det ser... är som att ha liksom en, en tigerklänning eller en, Ja att man, det man, blir Vet du liksom... vad man blir? Man blir en östermalmstant <laughs> För östermalmstanter De har skinnbyxor mm. och så här se, eh, eh, tiger ja. eh, lejon Leopard lej, mönstrade ja exakt ah. och så bling bling liksom Just det.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 som kund hos Vattenfall är du en del av vårt arbete med att utveckla tillverkningsindustrin. Allt du behöver göra är att hitta vårt bästa fossilfria elavtal. På vattenfall.se jag, jag har ju tänkt att jag kommer inte säga så mycket i dagens avsnitt. Varför inte du? Nej, eftersom jag bor mycket... Jag får så mycket kritik om att jag tar för mycket plats i, i vår gemensamma podd. Aha, så du ska inte prata längre? Nej, du får, du får köra någon slags monolog här. Va, vad säger de då Nej, men att, äh, att det lilla du... Det lilla du... Äh, du säger är kul, men det är så lite- så att det är inte värt att lägga tid på. Det, det lilla jag säger är kul. Ja. Du de menar att det är du som står för 90 procent ja. av pratet? min gnälliga röst dominerar podden. Aha. ja det är inte som jag uppfattar det för sig. De måste, jag vet inte riktigt vad man lyssnar på för poddar. Men Nej, alltså, av, av våra poddar. Alltså. Jag ja. vet inte vad man lyssnar på för avsnitt. För jag ju, om jag hade mig spontant- skulle jag säga att vi pratar 50-50 eller någonting sånt där. Ja, och jag tänker att vi gör väl det- och sen så... Men... Ambitionen är att vi ska göra en bra podd. ja. Sen är du som pratar 90 eller om det är jag som pratar 90. Men jag tror att det där är såna här överåriga gamla uggla-fans som, mm. som lever i liksom vittring och varning på stamtiden och vill höra anekdoter ifrån förr. Det är de där som alltid kommer fram till mig och säger fy fan vad jag älskade hallå från 1975. Eller kanske Livets teater till, till och med ja, Alltså... Ja, men alltså jag, jag vet det. Uh, men jag tror att det kanske finns ändå några som inte är inbitna fans som också tycker att, att jag är... Uh, jag är någon slags... Uh, um, något tråkigt man bara får på köpet som man helst liksom <laughs> inte hade haft det, <laughs> det, det, det Det får man ju såklart tycka. Det är så jäkla trist bara att... Uh, att läsa den skiten. Ja, det förstår jag. Men om det. Jag vill bara säga till dem som skriver den här skiten. Om jag ser ett tv-program eller lyssnar på en podd eller jag lyssnar på en bok och det är inte bra, då stänger jag av och då ja. basta. Sen ja. skiter jag. Jag intresserar mig inte för det som jag inte tycker om. Nej. Så varför kan inte ni, era jävla idioter, <laughs> bara stäng, stänga Jävlar. av och lyssna på någon annan istället? Ja, nej men alltså. Egentligen så kan man ju känna lite så här. för de flesta som skriver det här säger också så här: nej nu kommer jag inte lyssna mer. Och då känner jag så här: gud vad skönt, ja. för jag vill bara ha ja-sägare ja. i, i det här communityt. Jag vill bara ha människor som, som, som är vänner och som, som gillar min gnälliga röst. Ja okej, du okay. jag tycker inte att du har någon gnällig röst i för sig men nej men Ja, ja men, men nu har de fått en liten skinnbralla-anekdot. Ja, just det. Nu det kan från, jag prata så. det. Det är från 94 ju för sig. Jag tror inte... Ja, det, det, är, det är för nära för nära Exakt. Så att de vill tillbaka till 80-70-talet tror jag. Ja, okay. Men det kanske är även några tanter som sitter och är liksom ja. gnälliga. Det ja. finns några där... Idioter som inte fattar bättre Utan som bara måste vara elaka Som bara vill vara elaka Ja men man kan inte plisa alla Det är bara det att jag Nej. är inte jag är inte Varken van eller bekväm med Att, att få Att få liksom Personliga påhåll kring min gnälliga röst Nej. Och att jag, att jag tar för mycket plats Så att eh, jag blir ju eh, Du tar åt dig Ja, jag tar åt mig och jag, jag blir lite ledsen Varje gång alltså, ja. för att jag, vill ju, jag vill ju Jag är ju en people pleaser väldigt mycket vill att alla ska ska vara liksom att det ska vara god stämning att alla ska liksom vara glada. Jag vill inte jag vill inte kliva någon på tårna eller eller Nej. liksom uh, mörsa fram. Och, och det är ju jag, jag är ju en ganska så Jag uh, I mean, jag jag tar plats liksom eller så här, jag jag är inte jag är inte blyg av mig. Uh, och det är ju också någonting som jag ofta känner liksom, som jag skäms lite för att så fort någon säger att man, att man tar för mycket plats då då skäms man ju mm. som kvinna därför att så här, ja som man också. Ja, men då men får nog inte höra ah, okay. det lika ofta utan så här, man, man förväntar sig det lite grann av män och så fort det är en kvinna som, som är lite som tar lite, eh, lite plats så, så är det ganska tydligt. Nu nu tänker inte jag göra det här till någon slags Eh, liksom Feminismfråga mm. Jag tror att det inte riktigt är det det handlar om i det här fallet Utan bara att, att jag är skränig, liksom Ja men du, för, för, för, för, om du, om du Om du De skriver att du har en gnällig röst Har du mm. provat att ändra, ändra röstleden <laughs> Jag kan inte det ja, om du pratar lite högre kanske de ja. blir gladare Jag pratar så här för att det ja. här avsnittet ja. Det hade varit väldigt påfrestande för mig ja. I alla fall Men jag tänker om man vill prisa de där två som man skriver För det kan inte vara mer än två, tre stycken Jag vet inte Va? Det, det, det känns som fler jag, le, jag läser ju inte de där recensionerna Nej, överhuvudtaget vet, men du har ju Du har ju, van, du har ju haft liksom hur många år i branschen Och vänjer dig vid detta Ja. Jag har ju precis doppat tårna Och direkt vill jag inte hoppa i Nej, Så, det, ja. att det, är liksom så här, det var precis så kallt Som jag trodde att ja. det skulle vara Jag, jag går tillbaka in Just <laughs> liksom. det. det blir inget vinterbad För mig det, det blir inte varmare när man har väl i vattnet Nej, det blir inte det det kommer bara, bara bli kallare. Ja. Och, och, och så känner man ju så fort någon, någon kastar ur sig sånt där junk liksom. Ja. Men jag får ju bara försöka lära mig det. En annan grej bara. Mm. Kolla ja jo. har gjort. på du gjort på, på armbågen? Jag har boxat. Är det sant? Har du... Ja. Det var väldigt på bägge armbågarna. Hur ja, du med armbågarna? Ja, alltså man gör. Man, det finns ju sådana här arm, armbågslag, du vet. Man ska liksom här, slå. Ah, just uppåt det, sådär, ja, just så där. Man Typ liksom, skalla typskalla någon fast man, man gör man det med armbåg. Ja. Ja. ja, Och idag på Kampsportfysen så liksom matade vi armbågslag. Ja. Och nu är det liksom. Det är så mycket blåmärken på mina armbågar för att jag. Jag, jag liksom om jag tog det på allvar. Ja. Och så har jag också som att se det här, som att som att jag har glidit på ett gympassalsgolv. Ja, absolut skavsår. Ja, så brännsår. som vi kallar det för. Trottoarexem. Ja, att man trillar på en trottoar och så Jaha. skrapar man sig på trottoaren. Ja. Men men det här är lite mer så här för när det är liksom en en plastig yta så är det liksom som att man har bränt sig ja, snarare än att man har liksom raspat upp Och det ju jävligt det. ont. Ja, alltså, så att jag har gått runt hela dagen. Dels har jag visat varenda kollega på mitt, på mitt jobb, eh, mina, mina stackars skavsår. Ja. Och nu även du då, min, mm. min andra kollega. Och, och sen så har jag ju också gått runt och känt hela dagen att det, alltså, det bränner på på ett väldigt mm. otrevligt sätt. Eh, någon mig Ja men jag vill prata om mig ja, här Jag tänkte att du ska titta på min armbåge Oj har du också skadat dig Ja du ser, kolla det är svullet Ja det vet jag inte om jag ser Ja äh, men här ser jag men att det är svullet det är Titta det är svullet här Okej okay. Det, det, det var liksom min dag som började med det här. Du har också lite rivsår där. Ja, men det är där. Det är något ja. gammalt kötts. Ett gammalt köttor. Ja. Det, det, det, vissa skulle kalla det här för en rispa. Jag ja. kallar det för ett köttsår. Ja, det är väldigt ja. lite kött som syns, skulle jag Men det här. Ja, det är plåster. Det här började min, min dag, min morgon med, ja. För jag håller ju på på Stadsteatern var jag tjatar om det hela tiden. Ja, herregud. Och då så har jag gör jag en speciell rörelse mm -hmm. med händerna mm -hmm. och då har jag fått börjat få ont i armbågen mm. så ja, där som tennisarmbåge eller något sådär. Ja, det här är jag skulle se musarm va inte det lite samma... Ja, det är samma. Det här är samma grej fast det sitter på andra sidan armbågen. Just det är ju höger på armbågen. Av ja, ja, och det gör ont. Det gör just som fan och det mm. blir liksom gör att jag inte kan Uh, röra armen ordentligt Det blir liksom muskeln typ som, som, som vad, vad är liksom tennisarmen. Ja. Det är väl någon muskelansträngning Ingen aning faktiskt Men det är mm. någonting som, som är svårt att bli av med Jag, ja. jag hade ju tennisarmbågen en gång i tiden Och då, det var skitsvårt Att få, få bort Och så till slut gick jag till en akupunktör Nej. Och han det med Akupunktur och någon slags el, elektrisk elchocker eller vad det var. I ansiktet eller Nej, på arm, på armbågen. Och det försvann. Alltså... Jag, jag tror verkligen inte på akupunktur överhuvudtaget. Nej. Nu kommer jag in på en helt annan grej som är helt sjuk. Där vi pratar om konstiga grejer som man inte tror på. Ja. Så har jag en polare, mm -hmm. en väldigt nära kompis till mig- mm -hmm. Som... Inte Jonas va? Inte Jonas Agneta Nej. Utan en annan kompis som jag faktiskt har hängt med Sedan 70-talet Och mm, vi är fortfarande det. kompisar Ja vi har ju pratat om honom i podden ja, Det är det. han och jag som alltid pratar bögspråk just det. Det, Han är ju är så jävla bra kompis till mig mm. Och han har ju plötsligt Fick för ett halvår sedan så fick han ont i pungen mm. Alltså inne Någonstans inne i pungen Gjorde det så jävla ont uh. Det gjorde så sjukt ont Så han kunde bara stå upp uh stå upp, då kändes det ingenting, mm. men när han låg ner, eller satt ner så gjorde det så ont, så han, han kunde inte göra det, mm. så han började gå till läkare, mm. han gick till den ena läkaren efter den andra, urologer och han var på akuten, det gjorde så ont, så han gick till akuten med det två mm. gånger till och med, och det var ju liksom, han fick ju det där, det var ju fingra, alltså det var så mycket fingrar i röven på honom, <laughs> så fingrar. att han till slut inte brydde sig men mm. det var ingen som hittade någonting mm. Så, så, och det här har pågått i sex månader har han haft den här skiten. Mm. Alltså det är ju ganska mycket ont i ja, sex verkligen. månader. Det är otroligt, ja, riktigt ont. Och ingen kunde säga vad det var. Och sen så har jag en annan kompis som, som heter Janne som jobbar som... Som har varit min ljudtekniker mm. och hjälper oss med podden också. Mm. Och han är lite... Nej, kanske är lite fel uttryck. Men han håller på med lite så här och kost saker som okay. han. han Alternativ har liksom, medicin. Ja, han har till exempel tagit sig varm för För att jag ska äta magnesium. Mm. Och det har han liksom. Han har plockat fram någon magnesium liksom okay. som har bästa magnesiet i mm -hmm. hela Europa som jag mm har -hmm. kekar på hans mm -hmm. inråda. Mm. Nog om det. Så är om dagen för en vecka sedan Då pratade min kompis min, Han som har ont pungen Pungkompisen ja. Pratade med Janne om mm. det här Att han hade så jävla ont i pungen mm. Och då sa Janne så här, Vänta, jag kommer över till dig med en apparat Nej Jo, jag kommer över med dig till dig med en apparat till dig Och så åkte han över till honom Och så satte han på Jag, jag, jag vet inte exakt hur det fungerar Det är säkert elektroniskt Men satte på massa så där som man gör elektroder. när man gör... Elektroder. Ja, elektroder, ja. Som på, EKG, typ. typ. som på EKG. Och så skriver man in... Jag fattade det som att man skriver in vad, vad det gör ont någonstans i den här... Jag är inte hundra på riktigt till. Och, och min kompis, punkkompisen... Ja. Han, är ju lika, han är ju lika fientligt inställd mot alla såna här ny, konstiga that. alternativgrejer. Ja. Så han bara, ja ah, okej. Okay. Han hade provat så mycket så han tänkte, ja. skitsamma liksom... Jag, jag kan väl gå omkring med den där apparaten några dagar. Ja, han skulle ha på sig den. Han hela skulle, skulle tiden. ha på sig apparaten hela tiden men och så skulle det vara olika elektricitetsgrejer. Lvor, inte stötar i alla fall inte som man mm. kände stötar men i alla fall. Ja, och sen så var det inte mer med det så ring, en par tre fyra dagar sen så pra, senare så pratade jag mm. med honom så frågade jag så här hur är det med pungen? Det är helt borta Den där jävla apparaten Som Jan hade skickat hem kommit hem med till honom Den hade tagit bort det där Som 50 läkare, Gud, inte klarat Gud, av konstigt. Men vad, varför har Janne En sån apparat liksom? Ja men jag säger att han håller på med lite hokus pokus Som ju inte andra har någon koll på Ja men är det där liksom en speciell Pungapparat eller är det en apparat För nej, nej. smärtor bara för nej. generellt det Nej, funkar, det funkar på all typ Allt möjligt, allt möjligt Verk liksom, men Gud. så sätter man på den där och så har man på sig den här Och sen oh, vips Det låter ju toppen, ja det låter ju helt fantastiskt Jag, jag bara, det kan inte vara Sant. Så nu, nu är han liksom... Ja, nu är han free. Det är ju fantastiskt. Men du är inte smärtfri ja, eller? så det var min dag. Den började ju då med att jag skulle åka till en doktor. Mm -hmm. Jag försökte ju få tag i en doktor. För jag kände att jag måste ju få en, få en kortisonspruta på den här skiten liksom. Det låter som att du har haft, alltså, att du har varit igenom någon slags kortisonspruta förut. Då ja, men jag, som du direkt kände att det var löst. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men jag hoppade ju i en pool för två, tre somrar sedan. Det var väl under pandemin. Min. Ja, jag det var jag... jag som filmade det Ja, just det. Och jag far ner med handen mot armen mot vattenytan. Mm, och då hände en... det någonting i axeln som, var, som gjorde att jag inte kunde röra ar mm. högerarmen ordentligt. Det, här, det, är, det är sånt här som händer när man har börjat närma sig mm. ja, 70 ja. snart. Mm. Så, så, så hände ju det. Så då, då, då gick jag ju till någon idrottsläkare och han mm. tryckte i kortison, och okay. efter några månader så försvann det där helt, och nu känner jag ingenting av okay. det överhuvudtaget och det satt ändå i cirka 7-8 månader innan jag, innan jag fick, fick den här kortisonsprutan ja. och sen försvann det och då var det, med det i tankarna mm. så beställde jag tid hos en läkare. Då hittade en läkar, läkare som bor, har sin, eh, sin praktik längst ut på Kungsholmen. Borta åt helvete. Mm. Och, då skulle, och tiden var klockan 20 över 8 i morse. Så att mm. jag, Perfekt. Och det, det är så med Stockholm. Det finns ju, ska jag åka tunnelbana? Det är skitkrångligt. Mm. Ska jag ta bilen? Superkrångligt. Mm. Ja, då jag återstår ju promenera eller cykla. Mm. Så jag cyklade härifrån, hemifrån till Kungsholmen. Mm. Och kommer då dit, glad i hågen. Mm. Och tror inte de säger då så här... Nej, men du står inte uppskriven här. Det var konstigt, så. Här. Och så blockade jag upp. Jag har fått sånt här sms ifrån mm. bekräftelsen. Mm. Nej, men då visar det sig att det var. I, om två dagar som jag skulle varit där. Mm -hmm. men då har då... du bara gissat då. Nej men jag, jag är fullständigt övertygad om att den där sjuksköterskan jag pratade med sa att det är imorgon. Alltså mm. det var igår jag beställde den där mm. tiden. Men skitsamma, då är de schyssta där så då ordnar de någon alternativ doktor. Inte en alternativ medicinare <laughs> som, som jobbar med pungar. Med, med, med någon kosig maskin med elektroder. Det här var någon som hade hållit på hela sitt liv med mm. ja. Så han plockar ju fram, plockar ju, efter ett tag plockar han ju fram... Kortisonsprutan utan mm. att jag ens Han ber om det mm, okay. Och så trycker han in den i, i, i, i Hela liksom armbågen Och mm. alltså jag hade ju ont innan Men nu har jag ju tusen gånger ondare Så jag, ja, jag kan ju ja, liksom, det, det är inte alls skönt Varför gör det ondare? Ja för att han körde in sprutan Långt in i köttet i armbågen <laughs> okay. Så det är liksom en sån smärta Inte att, inte att det liksom eh... Nej den där tändnisarmbågen, den är ju borta nu. Nu det är jag ju... ont efter sticket. <laughs> sticket, det, ja. det var ju en tjock nål. Det var ju liksom ingen... Det var ett sugrör. Som ja, var det, exakt. Ja. Han var ju tvungen att drillborra innan <laughs> han satt i nålen. Ja, och liksom försöka liksom... Gnola in ja, den det var här ju sådana som gatuarbetare hade, ja, du vet förr i tiden ställt det stora på, sån ja. på och körnar och skit ja, som man hade det. som man bankade med innan han kunde sätta in nåten. Ja, typiskt. Ja, så jävla typ och det gjorde, ja, så cyklade jag med den där, så cyklade jag därifrån och så skulle jag till stadsteatern. Mm. Och sen från stadsteatern Där jag har jobbat hela, haft genomdrag mm. Det är ju sjukt jobbigt För det är så mycket att tänka på ja. Det är inte bara att man har repliker Utan det är, jag har ju spelat Som sagt var inte någon jättestor gigantroll Utan jag, mm. jag är, Men jag, jag är med hela tiden ja. så, Och då måste man vara skärpt i huvudet Så, så att, klart. även om man bara Fem repliker så måste man Ändå spela luftspel och, Ja då, men sen så tänker jag också att det kanske är Ännu mer så här. När man har få repliker. För när man har många repliker så går det på. Eh, liksom, då, då hinner man inte såna ut. Nej. Men att det kanske är lättare Exakt. att tappa fokus när det är man ju har det. så få. För jag kommer ihåg när jag var med i. Eh, när jag gick på teater när jag var yngre och vi körde Shakespeare. Ja. Eh, då körde vi. Eh, vad hette Lady det? Macbeth. Nej, utan den här eh, Romeo och Julia. typ skett eller vad fan heter stormen, stormen. ja stormen eh, och jag var då eh, Ariel ja eh, och hade jag tror att jag hade två repliker och när vi då skulle spela upp sen vi hade liksom en en föreställning för eller två ja. föreställningar för publik Ja, men jag hade ju ingen aning om när mina repliker var därför att jag hade ju lärt mig mina repliker utan till men liksom när de kom det hade jag ingen aning. om. Det är, är om. Ju otroligt viktigt att man har stickrepliken också. Ja, nej men så att jag bommade ju äh, mina dina mina två, två repliker. repliker bara för att jag liksom jag äh, bara zonade ut. Ja, det är ju det man gör. Ja. Så då jag fattat att, att det är mycket eller mycket mer ska jag inte säga men att att det är minst lika på frästan även fast man har fått. Jag jag tycker ju, om du frågar mig jag gjorde ju en monolog I'm the fucker innan mm. det här och den var det var ju 40 manusider ja. bara jag på scenen. Mm. Det var mycket enklare ja. än att göra det här, mycket mycket enklare. Ja. Alltså Skitjobbigt... Mm. Så att, och jag, två, två eller ett genomdrag det tog ju hela dagen. Och sen så här cyklar därifrån. Du stadsteatern ligger på hamn eller nära Hamngatan så jag cyklar på Hamngatan då kommer jag åkande liksom ner för Hamngatan ska eller korsa Hamngatan först. Och när jag korsar då måste jag ju parera några Spårvagnspår. Mm -hmm. så att ja, Och cyklar och spårvagnspår, Det mm. funkar inte De funkar inte jättebra ihop inte För när man, åker i, när man åker Och man åker fel och hamnar i spårvagnspåret, mm. Då trillar man rakt i backen mm. Och Tror du att jag gjorde det eller? Ja, jag vad, vad trillade rakt i backen jag har övlat spårvagnar Jag blir så galen Alltså det finns inget värre än spårvagnar För en trafikant De pratar skit om de här sparksyxarna, att de är så störiga mm. spårvagnar, de kan ju i alla fall väja, en spårvagn ja. kan ju inte väja, Nej. de är livsfarliga ja. jag, har ju, jag har ju bott mycket i Göteborg mm. där har de ju väldigt mycket spårvagnar, mm. och där har de någon slags regel att spårvagnen alltid har rätt ja. vad en trafik, andra trafikanter gör eller vad en spårvagnen gör mm. så är det trafikantens fel Ja, men då, sen så har jag hörde, det kanske är en skröna, men att de kan inte stanna. Nej, inte så. att precis. man liksom kan bli påkörd om man inte, inte håller koll. Inte alla minut i alla fall. Nej, precis. Utan att det tar liksom ja. ett, ett, ett tag. De åker ganska långsamt. Ja, det gör de. Så det känns som att de borde kunna ja, och stanna. Ja, de ringer i klockan. Och mm. är man det minsta okoncentrerad så då har man två spår genom kroppen. Ja, men då, det, jag tycker också jag, jag blir så himla stressad av spårvagnar. Det är precis som ni är i London- Därför att jag, jag blir liksom... Mitt huvud vet inte riktigt jag vet inte vilket jag ska stå på. Vänta, är det vänster jag ska kolla eller är det höger? Nä? Var kan den komma ifrån? Den kan komma varifrån ja, som helst. Precis. Så att man, jag går alltid runt i Göteborg och är lite rädd ja. för att man ser att det är, är lite som vid Norrtull att det är miljarder olika filer med olika spår och ja. som går här så tvärs och jag vet inte vart jag ska kolla. Jag kollar runt med som en galning men men likförbannat så kan jag ju missa någon liksom. det, gör, det är det man gör. Det är det som är så läskigt med spårvagnar mm. och jag fattar inte riktigt grejen på eller på, när jag är uppväxt på 56 då mm. var ju det spårvagnar i hela Stockholm Ja, det är sjukt att tänka det var, på Det var så otroligt mycket spårvagnar Vi brukade, när jag gick i plugget brukade vi lägga fem öringar eller två öringar i spårvagnsbåren. för de blev liksom Plattara. plattarna spårvagnen åkte förbi De tappade sina mönster, ja, det har jag det sett vi... någon gång ja. Men får jag fråga, hade man inte bussar då eller? Jo, det fanns också trådbussar, det var också någon mm. slags miljögrej var, mm. de gick på elektricitet Då de, de låg det spår i, i, i luften I, och så hade de någon slags hake i de här eh, eh, elledningarna sågde mm. de om runt Vad är skillnaden? På, Varför behöver man båda? Både båda. Spårvagnar och spår och Ja, tådbuss. det har jag ingen aning. Det var inte mycket spår på här utan det mm. tågbussar mm. men det var ju mest spårvagnar. Mm. Sen på 60-talet det var ju någon kille som kom på att vi ska inte ha spårvagnar Det är out of date eller vad, ja, Bort med alla spårvagnar Så grävde mm. de ju bort alla spårvagnar Så blev det mycket skönare i Stockholm och Även kanske avgaserna blev mm. mera Jag har ingen aning Men Nej. det är i alla fall bort Bort med dem mm. Och nu är det någon idiot som har kommit på Att vi ska ha tillbaka spårvagn Ska mm. de gräva upp och göra alla de här spåren igen Och så kommer det att dö folk som flyger För att de blir påkörda Utav en spårvagn mm. Fett irriterande Och idag var det jag som höll på att stå på näsan I den där liksom Men ramlade du Då i Ja jag ramlade eller? Jag du hade ram... hjälm på den ja, jag, hade... jag slog inte i, jag åkte ju väldigt långsamt Och när man väl hamnade alltså det, det, ingen... det blev ingen gigantolycka Men hade jag haft en sån där hövdinghjälm på mig Då hade den löst ut sig ja. Att, det var ju tur att jag intervjuade. Det var ju, hade, det, var ju två, det hade varit 2000 spänn ja, och 30 och så skärrad som man blir när den faller ut så tänker jag. Ja, för fan, man ser ut där. ja exakt man ser ut som att man har en stor svamp på huvudet eller någonting. Ja, men vi pratade väl om det. Ja, just det. Alltså att man ser ut som att man har en sån här Äh, gammal engelsk rättegångsferruk Just faruk. det, just det, det är så sjukt, ja. men, äh, men du skadade dig äh, inte Nej jag skadade mig inte Jag var tillräckligt skadad Jag hade lov inte skadat mig Men, men... det var obagligt Och jag mm. svorfan över de där spårvagnarna Som är så De där spåren som är så läskiga Var det framförallt äh, att du skämdes? För att jag ramlade ja. Det, är, ja det är klart man skäms när man ramlar det är, <laughs> ja, det är så jävla pinsamt du, Då vill man ju hellre då vill man ju hellre liksom ligga kvar och låtsas- och att de får ringa akut äh, ja. ambulansen och sådär. Eller att bara att... resa sig själv och, ja, och fortsätta. Och borsta av sig och ja. fortsätta. Och ingen bryr sig. Nej, precis. <laughs> man bara iakttar från håll när någon liksom- Lite obesvärat, Fnissar typ lite generat och, och åker vidare. Exakt. Det är ju värre än ja. att skada sig rejält. Tanken slog mig att jag kanske ska ligga kvar ändå och bara låtsas som att det här var en stor olycka. Men ja. jag, jag hade ju ett möte direkt efter Stadsteatern och genomdraget mm. så hade jag ett möte med. Med en tv-kille som hade någon slags tv-idé mm. Och sen skulle jag vidare till tandläkaren För jag hade ju, som jag pratade om förra veckan Att jag hade ju problem Kruset. med tänderna Med gruset skulle, exakt, Allt det där med skruftset och gruset mm. och det Så då fick jag en ny tand Så har jag ont i armen Ont och ilar gör med min nya tand Så, så ilar den när jag tryck, när jag biter ihop mm. Det känns inte alls bra Nej. Och han sa, förklarade att den här, den här är inte rotfylld den där pulpan eller vad det oh, där är ristskolen. Ja, men det, den är inte rotfylld så att det finns risk att jag kommer att få tandverk och så får vi gå in och rotfylla. Det är ju ju kul. Mm, det är lätt med en skön framtid. Ja, verkligen att han ja. att han liksom skickar dig med den vetenskapen. Ja. Och med allt tandläkaren och sen efter tandläkaren så är det hemma och podda med dig. Usch och sen, när vi har poddat klart Då ska jag tillbaks till stadsteatern Och jobba ytterligare tre timmar Med den här jävla föreställningen Va? Va? Det är min värsta dag i mitt liv Jag är helt slut Jag fattar Helt färdig är Mm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 Blackat, vad betyder det? Jag har gått i personlig konkurs För att jag har Aha. jag har checkat så mycket Jag har köpt så mycket godis Är det var... sant? Är du en godismänniska? Ja men alltså jag har typ blivit en godismänniska Vi Alltså jag, jag har ju alltid Tyckt att eh, Frukt är godis Ja vi, det är ju vad vi säger i, i familjen Ja men jag tycker också att frukt Är typ det godaste Ja det beror på tycker jag Ja för frukt? nu är vi i en säsong där frukt inte är gott. Nej. Frukt är skitgott på vintern, för då finns det goda apelsiner och sånt där. Och frukt är skitgott på sommaren. Ja. Men nu finns det inte god frukt. Nej, det är den där fejkfrukten som finns. Vad är det från? Ja, men typ jordgubbar. Frukt som ja. ser ut som jordgubbar eller blåbär eller vad det är. Ja, men frukt som är inte i säsong men som finns. Just Som det. är smaklös. Just det. Så att då måste jag gå över till godis. För att något måste jag ju... Något måste jag äta ja. Någonting kul Med socker i ja. eh, Och nu är det ju då Det är ju godisens eh, stora högtid ju ja. och, Är det här första, första april Eller var det maj. Nej men maj. Eh, påsken ja. Okej okay, jag visste inte Jag trodde det var äggens högtid men. Nej det är godisens Ja, okay. <laughs> ja snälla dig? Ja, påsken, Nej jag har inte det <laughs> faktiskt Ska jag öppna frukt <laughs> Ja precis ja. I påskegget Nej, men Gud äm... alltså, när man, fick, när man var liten Och man fick en stor påskeg Och så låg det, låg det lite godis Och så låg det ett äpple Absolut. eller en mandarin Typiskt farmor Ja men så jävla dåligt va ja, Fylla ut påskegget med en, ett äpple Eller en mandarin För att det skulle se mycket ut Ja just det Ja nej, men äh, Så är ju inte jag uppvuxen Nu är jag ändå gett mig godis i mitt påskeg Så att jag köpte så mycket äckligt godis bara för att det ser kul ut. Ja. Eh, och ja, men, kan ju inte äta, äta mat nu för resten av månaden. För att, för att det, det, det är tomt på kontot efter att Karamella har, har det jag, jag. varandra jag får, liten... Jag får liksom leva på mina chokladpengar. Men ja, de har höjt priset också naturligtvis som alla andra. Ja, det har de säkert. 15, 15 kronor hektot kostade det. Det säger mig ingenting. Nej, inte mig heller. Nej. Det lät dyrt. Ja. Eh, men... Man köper väl ändå... Fyra, 5 hektar tänker jag. Jag vet inte. Nej. Jag köpte nog mer alltså. Ah, okay. Jag är också ett proffs på att köpa godis. För att man måste köpa liksom en påse med lakris. En påse med surt. En påse med gelatingodisar. Som du tycker är så gott. Mm. Och sen en påse med pappersgodisar. Alltså. fat Nej, Ja, de. De hade de nog inte tror jag nej, okay. De är otroliga Smakar bara papper men... Ja, och det här är tomt i, fru, ser det i dem också Ja, exakt Men, men, men sådana med papper på menar jag ja. Alltså typ dumle och ja. kexchoklad Och sådana saker um, Så att jag, jag, kör, alltså, jag skulle säga Att det var ett halvt kilo per påse typ Okej okay. Ja det låter ju jättebra och nu, ja. nu får du leva på existensminimum. Så när, ja. du, när, när hela Sverige sjunger kung i baren då går du ner till karamella och gör samma sak. Mm, ja, ja. Man, är är bara, man är ju bara karamellkung för en dag. <laughs> ja, just det. Uh, så att, uh, det, det kommer jag uh, leva på. Uh, Över under... påsken? Ja. Och uh, vid övrigt, vad är vi firar du påsken? Nej, jag uh, firar nog inte något särskilt egentligen. Nej. Um, för, för Ruben frågade mig han om de kommer i fira påsken. Ja men gör vi det? Ja, vi gör ju det. Alltså skulle inte du åka bort i påsk? Nej? Jo, jag ska, ja. jag ska åka skider ja. i Norge. Ja, okej. Okay. Ja, men det låter ju mysigt, men du kanske inte har påsk ute. Ruben är ändå 26 år, blir mm. 27. Mm. Och han tycker ju han gillar ju den här traditionen att han får gå runt och leta, leta ägg trots att han är 27 år. Ja. Uh, mamma har liksom inte riktigt eh, Accepterat att vi Att vi är eh, vuxna är och, och vi har ju inte gjort det heller Så att jag eh, Alltså jag skulle Jag skulle aldrig liksom, Poängtera att vi kanske är för gamla 33 år gammal för att, för att Leta efter ett ägg Nej. Eh, Det är också alltid samma Samma procedur Att man Att mamma liksom, med ett litet eh, Pilimarest leende kommer jag jag såg att påsk Har varit här Just liksom. Just ehm, Och då så ska man Jaha Och så, är det, så går man runt med ett fån och letar I hemmet efter ett ägg mm. Alltså det är ju lite fånigt men Det är väldigt fånigt Man känner sig dum när man går och letar Efter ett påskägg I vuxen ålder ja, Barn tycker jag att det är kul ja, ja. Men det blir ju liksom det, Man känner sig Lite för gammal helt enkelt. Och mamma går efter. Hon skrider efter. Och säger att det är varmt eller kallt. Ja, och säger nu blir det varmare. Ja. <laughs> liksom. Hon låter också så, så viktig. Och sträng. Ja. När, hon, när hon konstaterar. Nej, det är kallt. Där är det iskallt Agnes. Ja, lite varmare. Och så liksom. Trevar man med, med handen. Och hon iakttar. Ja, jättekonstig. Ja, men nu ska han göra det själv. Det Måste nästan vara ännu jobbigare än när vi är två. Jag har ingen aning. Jag tror att han tycker att det är kul. Ja, men det är ju det. kan inte du känna att du att du hade jo. velat ha ett ett ja, påskägg. Ja, min, mina föräldrar var ju framförallt min morsa som hade hand om påskäggen. Hon mm. var ju inte alls lika så där rolig att jag var ju avundsjuk mm. på mina kamrater som hade de hade ju till och med så här de sökte en lapp och så, letade de och så stod det att den, den lappen så stod det till Någon en ledtråd Äg, till ett nytt ställe där det var lapp. Och sen var det fem lappar runt hela lägenheten ja. tills till man till slut kom till ägget. Ja. Min morsa bara ställde fram äggen. Här har ni påskäggen. Och så var det äpplen. Eller? Ja, och så var det äpplen i. <laughs> så sjukt. Sjukt dåligt. Det var så jävla dåligt på... Det bästa, det var sån där... Det bästa som var, och då fattar du hur dåligt det var, det var engelsk konfekt. Det var det bästa. Vet du vad engelsk konfekt? Ja, ja? är? Ja, det är så... Det, det går ju inte att äta. Men de ser väldigt goda ut. Ja, de ser ut. sjukt goda ut. Ja, och sen så smakar... Jag vet inte vad de smakar. Ja, de är inte goda. Men är det lakrits? Det, det är lakrits, och sen är det någon med kokos, och sen är det nej, ah, för fan, de är, äckliga de, ja. de är faktiskt inte goda. Det är möjligtvis någon som är god, men det, är... det är den som är rosa som kanske är lite hallonsmak på eller någonting. Ja, eventuellt. Men finns det människor som köper idag ingen konfekt? Ingen aning. Jag kan inte tänka Hoppas mig att det, någon som, det som köper dem. Nej. Men, men vad, det är det jag menar. Skulle inte du också vilja leta? Jo. Det hade ju varit det hade ju ändå varit en, en syn Ja det hade man ju kunnat lägga ut på du, instagram också Att du fick gå runt och, och leta ägget, Och mamma skri ja. skrider bakom dig det. Som en bödel liksom. Nu är det varmare ja. jag, jag har ju ransatt i helgen Och ähm, ähm, bara alltså det, det är så Otroligt tillfredsställande att göra det När man, när man väl börjar Mm och vi har ju pratat lite om det att, att, att mamma är lite av en hoarder och du är så otroligt pragmatisk mm. så att du du liksom du slänger du du behåller äh, lådor. Som Playstation 1 har legat i Men vi har inte kvar Playstation 1 Men lådan ska likförbannat vara kvar, den får inte slängas Fast Det där stämmer inte riktigt För vi hade Playstation <skratt> ja. 1 Och sen lånade mamma ut Playstation ja. 1 till dina kusiners pappa ja. Och så hade jag kvar lådan hemma Och tanken var att vi hade faktiskt Lånat ut det mm. Och sen hade vi någon gång då en vi hade En hjälp ja som slängde den lådan. Som slängde den lådan. <laughs> ja. Varför det hela liksom... Vad ska jag med Playstation 1 om inte lådan finns svar? <laughs> ja, jag inte, Jag kan tänka mig liksom, lite olika användningsområden utan lådan. Jo, men det, är, det blir ju inte ett samlarobjekt. Du kan inte sälja liksom, en, ett gammalt Playstation mint utan condition <laughs> om du inte har lådan i fint skick också. Nej, men jag kommer ihåg att du blev så otroligt upprörd när den där Playstation 1 lådan... Slängdes När vi fortfarande inte ens Hade, hade Playstation 1 hemma Nej. Men Alla teckningar Allt som vi har skapat som barn Alla barnkläder Varenda lite barnplagg Allt hivar det ju ja. Liksom hela din, hela din cd-samling Som du har jobbat på i, i år den slänger vi, alltså du, du, liksom, du är så väldigt pragmatisk Jo men det var, ju, alltså, det var ju när vi flyttade För då ringde jag till en sån här skivbörs Eller vad det heter mm -hmm. Som säljer begagnade skivor mm -hmm. Och då så frågade jag honom så här. du jag har en jävla massa cd-skivor, vad, vad, vad får man för dem? Ja det är typ som att panta en flaska för varje cd, ja. ungefär 50 öre med andra ord. Ja. Och tänkte jag, hellre slänga skiten på soptippen än att ge bort dem för 50 år styck liksom. <laughs> ja men jag tänker att man hade kunnat sälja det, som, alltså för, för typ två veckor sedan eller någon vecka sedan så var det en kvinna som hade gått ur tiden som sålde... Hela sin. alla sina. liksom märkeskläder och märkesväskor på boklös. Ja oh, just det såg jag. Och det var ju en helt sinnessjuk samling Det var samling. väldigt mycket Ja och det var, det var så dyra saker Alltså en väska, någon Hermès-väska ja. gick för två och en halv mil typ Är det sant? Alltså det var, så, det, var det sjukaste nej, jag, jag, jag förstår jag, inte hur man har råd med alla de här sakerna Nej men de kostade ju inte det när de köpte det väskan Fast jag, alltså det, var ju, det var ju en, en limiterad upplaga ah, okay. där Det fanns typ i fem upplagor. Alltså det var väldigt I mycket fem exemplar menar du Ja precis ah. uh, så att, men, och, och då tänker jag att du hade ändå kunnat göra något liknande att så här. Magnus Ugla säljer sin liksom CD-ROM-samling Ja, CD ja. Heter Det heter inte CD-ROM CD-ROM är något annat, det är som när uh -huh. man stoppar in i PCN Så kan man peka på olika grejer på skärmen <laughs> Okej <Okay. Det. laughs> ja, okay. ja, med sin CD-samling uh -huh. Det är ju något annat Än att sälja varje skiva för 50 öre styck Absolut Men det sker du i Ja, det, det sker. Ja, jag inte. men det är där jag har den här ADHD-grejen mm. Att jag agerar Direkt liksom mm. ja Okej, okay. jag får ingenting för dem äh, Slänger vi skiten ja. Och jag slängde så mycket Och hade det, hade det inte varit för din skuld Hade jag ju hivat min, min LP-samling ja. också Du var ju du var så sjukt nära ja, så sjukt hela nära. din LP-samling ja. Och där satte jag ner foten ja. Därför att jag Dels så, så tycker jag att det är jävligt synd Alltså det är någonting som jag själv Tycker det, jag tycker att det är en, det är en mäktig samling ja. du, har, du har jobbat ihop Och dels så tror jag att du själv skulle sakna ja. den sen ehm, Så att du behöll den Den behöll jag Är du glad för det? Ja det är jag jätteglad för <laughs> bra. Det, är, det är vi tacksam <laughs> men, men jag har ju då insett nu när, när jag väl har rensat Att jag har ju ärvt din, din pragmatiska sida Och slänger eh, allt ju Ja och tycker att det är så, så otroligt skönt. tillfredsställande ja, visst, Att slänga skönt. Ja. Och, och, Så att man, när man, man hamnar i någon slags Andra andning Där man plötsligt Alltså det man finns får inget Ja det finns ingenting som inte går att slänga Nej, Allt går att slänga <laughs> Ja och det är så sjukt När, man, när det bara går på, på räls Och det, det ena slängs efter det andra Saker som man ju har tyckt väldigt mycket om ja. Men plötsligt så kan det inte göra skillnad På en en ett tackkort som jag fick eh, när min kompis eh, dotter fyllde ett och typ eh, ett, eh, en väska. Alltså ja, jag, jag det är så här, man bara, allt. Jag, ja. allt går i slänghag ja. Jag kommer att tänka på också när jag slängde mina CD-plattor att jag också slängde en fyra flyttkartonger med Disney VHS Disney filmer. Ja. Ja. Som bara åkte iväg ja. också ja. För jag tänkte, det är ingen som kommer att titta på De Nej. tappar ju sina magnetism Och så blir de sämre Asså? ju mer år går. Okay. Men det var ju ändå liksom En jävla massa Disney-filmer. Alltså så sjukt mycket ja. Disneyfilmer och, och Jag, alltså det var ju Precis likadant nu ju äh, Men och så, Då hade jag till exempel ett Playstation 2 ju ja. äh, Som jag då rådfrågade dig vad, ja. ska, vad ska jag göra med det här Släng skiten ja. sa du då Uh, men, men då Hade ju du varit Och haft en ganska uh, Liksom du hade, du hade varit igång hela dagen Och var helt slut ja. Och uh, Och ändå så kom du och hjälpte mig Och hiva och Vilket jag ju var väldigt tacksam för För att det är, det är ju verkligen ett, ett jobb Och då slogs jag av <laughs> Hur Hur du är du är just väldigt ADHD För att allt Allt man gör Måste göras i springande tillstånd ja. Vi ska Det här ska gå fort Ja vi skulle liksom också Transportera en tavla som. Det är jävligt effektiv Ja jag hade lånat en tavla av dig Som du nu skulle hänga tillbaka mm. Och Så att det var liksom, Det var lite upp och ner för trappor och sånt där Men då är, då är det liksom inte så att man att man åker upp och så ja, och så ska vi ta den här utan. utan det, det springs upp, det springs, det kastas fram nycklar så låser upp jättfort. Springer in i lägenheten, tar. Kan jag ta, kan jag ta, kan jag ta den här? Finns det jag kan ta? Eh, och springs ner och <laughs> alltså, jag blev så. Jag var så, det var som att vi, vi var med i fångarna på Fortet. Eller i, i Robinson. Och skulle, ja, att vi vi var tvungna att göra det här på tid. Alltså jag, var, jag var så nära på att nästan du vet, high five när vi hade fått in det i bilen. För att det kändes som att så här, vi, vi, vi gjorde... Vi är korvinnarna till Ja, det kändes lite som när vi var med i korvkursen. Och plötsligt... I slutet bara insåg att vi var sist Och var tvungna att jobba i ikapp För att alla andra hade, hade gjort sina korvar mycket snabbare ja. Och vi blev så sjukt effektiva Lite den känslan vicka ja. nu Och jag, jag har en kompis som När han var liten Som vart han ens skulle så sprang han mm. Han kunde inte Han kunde inte gå utan det bara sprangs och jag kan liksom absolut inte relatera till det För att vart jag än går så går jag Snigelfart mm. Det är inte riktigt sant För att när jag, när jag ska transportera mig från, från A till B Så går jag ju extremt fort Efter att jag har fått det från dig mm. Men jag skulle, det skulle jag aldrig falla mig in i Och springa någonstans Nej. Det För det är ju hemskt Men jag har ju fått höra av väldigt många av mina kollegor Att, att det är som att, att Jogga när man går bredvid mig Därför okay. att jag. Där... du går så raskt Ja, om jag liksom då ska, ska köpa lunch Så går inte jag och strosar eh, Eller liksom Segobertar mig fram Därför att jag, jag har ett mål Och jag, jag, går, jag går dit eh, Liksom så fort jag kan ändå ja. Och det har jag ju fått från dig ja det har jag. Eh, Och då, då spring, går jag ändå liksom Och joggar lite bredvid dig När jag går bredvid dig Därför att du går ju ännu snabbare Men, men jag slogs verkligen av Av det Att man inte kan det, det går inte att göra det där i någon slags makligt. Hade jag gjort det med mamma mm. så hade du tagit eh, hela dagen ju. Ja, men när, när vi är ute och handlar mat... Jag mm. brukar följa med när vi handlar mat. Ja. Vi, då brukar jag, Och halva min tid i den där butiken... Det går runt, det går, det går ut på att leta efter henne. Ja. För att ja, om jag stannar upp och tar, tar, tar, tar någonting från en hylla och tittar på... Och det kan ta tio sekunder. När jag sätter ner den, då är hon borta. Du sitter jag bort för en sekund och då är hon borta. iväg. Och väg. Och jag har ingen <laughs> aning. Så får jag gå runt i den här stora jävla butiken och leta efter henne. Ja. Och till slut så får jag ta upp telefonen och ringa och fråga var hon är någonstans. Mm. Och det här kan hända... Tio gånger under samma, <laughs> samma Inköpsdag men Varför går du inte efter henne då ja, men Du vet man stannar upp jag ska ha något Från någon hylla eller ett granatäpple Eller en banan eller någonting mm. bara, bara. Och så plockar jag banan Då vill jag ju ha bra bananer. Ja. Och när jag då tittar upp och har fått tag i de här Då, mm. då, då är hon borta ja. Och sen hon ut och går för sig själv ja. Som att hon är som en, här, som en sån här gräsklippare Som liksom när den stöter på motstånd Så åker den vidare någon annanstans Den bara svänger till vänster ja. och åker åt ett annat håll Där det gick att gå det, det är sjukt konstigt Ja men hon är ju mycket mer Dels så är hon ju väldigt mycket mer känslomässigt Hon har ju ett mycket tydligare känslomässigt band Till saker Ja, ja det har hon definitivt ja Och att, att då Liksom packa ihop grejer Tillsammans med henne hade ju varit Då hade man Liksom värderat varje ja. sak mycket mer. Eh, och med dig så, så tittar man inte på de individuella sakerna ja, utan precis. man bara ser skruffsätt och heller i en så so en sopåse. Ja, men om man, om, hittar, om, vi ska, om man ska göra det där som du säger: då att man ska slänga saker. Och hon då hittar en bok till exempel. Ja. Då börjar hon sätta hon sig ner och bara läsa den där boken. <laughs> men ska jag bara tar den där boken och slänga i soporna? Det är det som skiljer oss åt. Ja, liksom. men det kan jag ändå fatta lite grann. För jag insåg när jag ransade att jag är väldigt mycket så här, som en golden retriever som blir väldigt lätt distraherad av. Av saker ja. Inte så mycket de grejerna jag hittar Och sen ska jag liksom bedöma Om jag ska hiva eller spara Utan mer så här När man börjar rensa eh, I sitt hem Så börjar jag liksom, ja ah, okej okay, jag rensar i den här badrumslådan Och sen så hittar jag någonting där Som jag, ja ah, men okej okay, den kanske jag ska lägga på det här stället Och så går jag till Köket och ska lägga den där, och då hittar jag en ny låda, och då börjar jag rensa i den. Ja, det är ju också en... ja Jag är så sjukt dum. Det är så otroligt dumt, det ja det... För det, det som händer då är att, är att bara enda. Alltså, det, det är ju ett mig hem, ingenting blir klart. Utan det blir bara liksom städhögar i exakt hela lägenheten. Exakt. Så det var ju. Det var ju alltså, det, det var verkligen. Det var svårt. Att eh, det, kändes, det kändes bara otroligt jag, jag ska liksom inte göra det där själv För att jag är så, jag är så ostrukturerad mm. Och då var det så skönt att du bara så här, Ja, jag kommer förbi. Eh, för mig För då blir jag stressad Av att du springer stressad, överallt ja. Och då bara går det av bara farten Och vi löste ju det där, vi åkte flera vändor Och vi löste ju det där på, på en, en timme, timme. Ja. Eh, Vilket ju aldrig hade hänt med någon annan och jag var helt slut efteråt Jag, hade, jag köpte bullarkloss Och varsin powerade För att vi hade liksom gjort ett dagsverk eh, Och Blev liksom nästan lite gråtig sen För sen hade vi ju söndag Och då eh, alltså Jag var så trött och låg i soffan helt utslagen och du var på så här ganska gott humör ja, men jag tyckte vi hade fått lite egen tid och jag ja, och det, det var så det länge sedan vi umgicks såhär Bara du och jag. <laughs> Och det, det är också så sjukt att säga det För vi umgås ändå såhär Dels har vi den här podden och ja. sen så ses vi på söndagmiddagar Och när du då sa så här, Ja jag tyckte det var, det var mysigt vi, vi hade lite egen tid Då ville jag typ gråta <här> För du hade gjort det liksom så här. Det var sånt jäkla det var, det var, vi hade bestigit ett berg ja. och det hade varit asjobbigt och vi hade burit och det var, liksom, det var inte alls så som man vill spendera en, en söndag. Och du hade bara tyckt att det var mysigt, ja. då blev jag så ledsen. Nej. Jo men det var, så, det, var så, det var så rörande tyckte jag. Ja men, det var kul. Men vi, vi gjorde det och nu i mitt hem... Eh, otroligt prilfritt. Ja, det är ju skönt. Ja, det är men, skönt. Men... Vad skönt det att bli av med en massa skit. Mm, nu kan man ju börja köpa nya börja saker. <laughs> ja, äntligen. Ja. Men du får vänta till nästa månad För jag är ju ja. som sagt punk. Det kanske kommer något i påskägg. <laughs> Exakt. Ja. Nej, jag kommer inte få något påskägg. Ja, vi får se här. Välkommen till världens kortaste sportpodd från Offen.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 Vadå, för att den är så lång? Nej, vi måste ju sörja. Ja, det, så menar du ja. ja. de det, är det, en... Man får inte fira. Nej, när jag var liten var det ju hemskt. Men då var ju allt stängt. Det fanns ju inte någonting öppet. Nej. Men så är det ju inte idag. Idag är ju långfredagen... Ja, men typ allting. Det... Ja, men det är ju inte så... Alltså, jag tycker inte riktigt att man känner av någon, någon sorg... Vi kommer inte gå med sorgeflor. Nej. Det, det gjorde sant? de ju jämt när jag var liten Tanter som, hade, som var enker Gick med svartor? Ja, jämt, jämt sätter man på sådana Men hur länge gjorde man det? Ja, det tror jag de gjorde ett Vissa kanske oh, i jävlar. hela sitt resterande liv Alltså andra i alla fall ett år eller två år Efter att deras maka hade gått bort Mäktigt ändå ja, Det är otroligt. De såg ju läskiga ut, de här ja, tanterna exakt. Med den här svarta floret framför ansiktet alltså, <laughs> ja. De såg skitläskiga Jag ut. fattar ändå varför man vill gå med det att man liksom, man ser, man ser lite Hon har varit med om skit ja. liksom ja. Men, men man kanske inte hade det under långfredagen eller? Sjukt att gå med Nej att, nej det, det hade man ju inte Men däremot så var det ju Det var ju order på att man skulle ta det lugnt Och inte äh, göra för våldsamma lekar och sådär Så var det ju varför då? Ja, det var ju religiöst Ja, på men den man fick tiden. inte vara glad bara Nej, men typ inte Man fick, man fick lägga tråkiga läkar. Ja, och så fanns det, och då var det någon jobbig jävla långfilm Om Jesus från Nazaret eller någonting ja. på tv Just I bästa det. fall ja. I bästa fall var det, i värsta fall var det ingenting på tv Utan det var helt tyst på tv-apparaten <laughs> ja. Och i radion spelades det bara så här, sorglig musik Men liksom, jag antar religiös musik Nej, ja, nej, sorglig, klassisk sorglig musik Jaha. Alltså, inte upptäckt. Det ballad fast Gud, inte ja, men klassisk musik inte ballader på det Nej, viset. Okay. Ja, det var tråkigt. Ja, det, ja, jag fattar. Nej, men vi kanske vi får sörja lite grann, men framförallt så får vi väl fira att det äntligen är här. Ja, det är det. Eller? nu firar vi helgen. Ja, trevlig. Trevlig helg Det blir hell.